îl veșnici ei, duhul nostru pune. Cartea lui Isus, el ni a adus. Se să sedești să noi, harul vieții noi.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 Ceea ce însă știm sigur este faptul că ei au rămas aici un timp destul de lung lucrând cu sârguință la mântuirea sufletelor prin vestirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Astfel a fost întemeiată biserica din Filipi, întâi în casa Lidiei, iar mai târziu probabil au găsit sau și-au zidit un local potrivit, întrucât numărul creștinilor a crescut foarte repede. Au fost rânduiți episcopi și diaconi ca să ajute la bunul mers al acestei comunități înfloritoare. Un prim lucru observăm în adunarea din Filipii și mai ales în viața Sfântului Apostol Pavel, rugăciunea. Pe când ne duceam la locul de rugăciune? Din aceste cuvinte se vede că atât Lydia cât și celelalte suflete care s-au întors la Domnul Isus, cât și Sfântul Apostol Pavel și tovarășii lui, au continuat să meargă împreună la locul de rugăciune de pe malul râului. Se vede că era un loc retras potrivit pentru rugăciune și pentru vestirea Evangheliei zice cărturarul român Mircea Eliade Cel mai mare bine pe care îl poți face oamenilor nu-l poți pregăti decât singur și în libertate Așa era și Sfântul Apostol Pavel Oricât era de ocupat cu vestirea Evangheliei își făcea timp și își căuta un loc potrivit pentru rugăciune Rugăciunea nu se poate înlocui cu nicio altă lucrare Întâi rugăciunea și apoi lucrarea Numai rugăciunea călăuzește spre un sfârșit bun orice lucrare a noastră Rugăciunea în viața creștină este atât de însemnată ca viața însăși. Ea este deschiderea spre Dumnezeu. Este respirația Duhului, este un mijloc de descărcare a inimii de poverile grele, lăsându-le în seama lui Dumnezeu care poate să intervină. Rugăciunea este o conversație între două persoane cu o existență reală, între om și Dumnezeu. Să nu uităm rugăciunea de dimineață. Ea influențează fiecare clipă a întregii zile. Dacă Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său, Biblia, dorește ca și noi să-i vorbim prin rugăciune. Rugăciunea și mijlocirea sunt roade ale vieții celei noi. Rugăciunea este cheia dimineții și zăvorul serii, spunea cineva. Pentru ca să înțelegem mai bine mare însemnătatea a rugăciunii, dă mai jos câteva gânduri ale unor oameni credincioși. Cineva spunea, când ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune, diavolul știe că primim puteri împotriva lui, de aceea îi se opune din răsputeri. Bounds, marele om al rugăciunii, spunea, rugăciunea se ridică prin foc. Flacăra lăuntrică de rugăciuni, atât mișcare cât și aripi, atât energie cât și pasiune. Tămâia n-are niciun rost fără foc, nici rugăciunea fără flacăra. Bishop escat, puterea rugăciunii este căpătată prin stăruință necurmată. Leonard Ravenhill, predicatorii care ar trebui să pescuiască oameni, azi pescuiesc complimente și felicitări. Cândva predicatorii să sămânța, azi aruncă mărgăritare intelectuale. Care țăran așteaptă recoltă dacă aruncă mărgăritare în semănătură? S-ar putea ca diavolului să nu-i fie teamă de cele mai multe predici, dar să-i fie teamă de clipele de rugăciune. Singura putere în fața căreia Dumnezeu cedează e cea a rugăciunii. Rugăciunile de formă, rugăciunile predici, rugăciunile egoiste nu le ascultă Dumnezeu. Ele nu sunt rugăciuni. Dwight Moody spunea și el, unele rugăciuni au nevoie să fie tăiate la cap, la coadă și date foc la mijloc. Credinciosul singur se poate ruga oriunde și în orice timp. Comunitatea credincioșilor însă trebuie să-și fixeze un anumit loc ca să se poată ruga împreună. E nevoie de rugăciunea în comun, fără de ea biserica nu poate trăi. Adunarea, comunitatea Domnului Isus pe pământ se sprijină pe patru stâlpi așezați de Duhul Sfânt de la început și anume cuvântul lui Dumnezeu, învățătura apostolilor, apoi legătura frățească, apoi frângerea pâinii și patru rugăciunea. Primii creștini stăruiau în aceste lucruri, nu le lăsau la întâmplare sau să le facă din când în când. Nu erau îndemnați din afară să stăruiască, ci era un îndemn untric. era legea Duhului de viață în ei care nu i lăsa nepăsători. Cine este îndemnat să respire? Unde-i naștere din nou, acolo toate câte țin de viața cea nouă intră în funcție. Trupul lui Hristos, Biserica cea vie, comunitatea lui pe pământ, are în sine însuși legea Duhului de viață și stăruiește în ea necurmat prin faptul că folosește toate mijloacele date de Duhul Sfânt pentru păstrarea vieții. Aparențele sunt mai seducătoare decât adevărul, spune un înțelept, dar să nu privim la aparențe. Ele n-au putere, ci numai zgomot. Când iei o hotărâre bună ca să faci o lucrare după voia lui Dumnezeu, să mergi la rugăciune, la strângerea copiilor lui Dumnezeu pentru întărirea părtășiei frățești și pentru frângerea pâinii sau pentru mărturisirea Evangheliei, atunci satana se ridică la luptă și prin mijloacele lui diferite caută să te împiedice de la împlinirea bunei hotărâri. Tu nu te lăsa împiedicat, ci mergi înainte în numele Domnului Isus pentru propășirea lucrării sale și vei birui. Duhurile vrăjmașe pot veni din afară, ispite din partea oamenilor sau dinăuntru, prin slăbiciunile sau poftele cărnii. Ele urmăresc un singur lucru, să te oprească de la împlinirea voii lui Dumnezeu. Știind dinainte acest lucru, să nu dai prilej diavolului, ci să rămâi tare în hotărâre. Domnul e cu tine și te va face biruitor. Locul și timpul de rugăciune sunt pândite totdeauna de diavolul care luptă cu râvnă mare ca să le nimicească. Duh de ghicire, duhul lui Piton în original. Acesta era un duh satanic care înșela pe oameni. Piton era numele unui balaur despre care mitologia greacă spune că a fost omorât de Apollo cu săgețile sale. În versetul acesta prin Piton se înțelege un demon, prin suflarea căruia cel ce-l avea în el prorocea. Cuvântul Piton în tălmăcire înseamnă transformarea în putreziciune a oricărui lucru. De la acest cuvânt vine și numele Pitia, preoteasa din Delfi. În adevăr, duhul de ghicire transforma în moarte totul. Unde nu e adevăr, este moarte, sau drumul spre moarte. Acest duh făcea prezicerile oracolelor de la Delfi. El era inspiratorul preotesei Pitia, care ședea pe un scaun cu trei picioare, îmbrăcată în pielea șarpelui Piton și prezicea numele lui Apollo, care se substituie acestui balaur, cu funcția de ghicitor al viitorului. Cel care poseda duhul pitonicesc se considera inspirat de Apollo. Fericitul Augustin numește pe această roabă „ventrilequa femina, adică vorbitoarea din stomac. Se crede că demonul acesta vorbea și prezicea din stomacul celui posedat. Duhul de ghicire este împotriva credinței. Acest duh abate sufletul de la credință și îl pune pe calea simțurilor firești, prin vedere. Dumnezeu încă din vechime a osândit cu putere duhul de ghicire ca fiind o lucrare drăcească. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Acolo unde se urmărește un câștig sau un interes pământesc, adevărul este lăsat la o parte. Lucrul acesta trebuie să-l știm bine. Pe cel plătit să apere ceva, nu-l mai interesează adevărul, ci plata. Cine are inima de înțeles, să înțeleagă. Doamne, tu nu mai făcut, soare, floare, i-a ci din tine mai zivă. Om cu tipul tău slăvit, și minte tu mi-ai dat, Dumnezeu-n și mi așezat, Ca să Mulțumesc și-ți când Pentru starea mea Pentru tipul tău divin Ce l-ai pus în mine plin Totu-i harul tău curat, rog Veșnic și nemasul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 Roaba s-a luat după Pavel, dar nu cu gând să-l urmeze. Dumnezeu se uită nu la mișcările trupului și nici la vorbele pe care le rostim, ci privește la Duhul nostru și la mișcările lui. Demonii fac reclamă Evangheliei, dar Domnul Iisus n-are nevoie de reclama diavolului. El vrea mai bine un gângav, dar credincios, decât un diavol predicator. Și Domnului Iisus i-au făcut o asemenea reclamă demonii prin oamenii, dar El i-a mustrat și i-a izgonit. Nu numai cuvinte adevărate, ci trăire adevărată, iată ce dorește Dumnezeu de la slujitorii Săi. Ori cât de frumoase ar fi cuvintele spuse de un Duh necurat, și Duhul de partidă este un Duh necurat, ele nu sunt primite de Domnul Isus. Numai ceea ce se face prin Duhul Sfânt aduce cu adevărat slavă lui Dumnezeu și slujește la zidirea Trupului lui Hristos. Un proverb chinezesc spune că papagalul, chiar dacă vorbește, el tot pasăre rămâne. Oamenii aceștia sunt robii lui Dumnezeu. Adevărații oameni sunt numai slujitorii, robii lui Dumnezeu, care privesc necurmați spre Dumnezeu. Chiar un duh necurat trebuie să recunoască public dacă noi suntem robii lui Dumnezeu și vestim calea mântuirii. Iată cât de reală trebuie să fie viața noastră în Hristos. Realitatea aceasta trebuie să izbească privirile la toți. Prin trăirea și activitatea ta, ce cale vestești tu? Doamne, așa să fiu doresc, cum mai plenui plănuit ceresc, Azi și mâine și în veci. ce minune. Vreau să-l port cu adevărat Ca să-l în flăcă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 Înțelegem că el și ceilalți frați făceau același drum în fiecare zi, adică mergeau la locul de rugăciune și apoi începeau lucrarea de vestire a Evangheliei. Nu-i plăcea diavolului să vadă această stăruință din partea slujitorilor lui Hristos, de aceea și el, prin roba îndrăcită, stăruia să-i împiedice. Dacă lucrarea Evangheliei se face din când în când de către slujitorii Domnului Isus Hristos, diavolul stă liniștit, știind că nu va da niciun rod. Dar când vede o stăruință ritmică și înflăcărată, atunci se ridică la luptă împotriva celor care mărturisesc Evanghelia. Biruința vine numai acolo unde este prezentă stăruința. Viața creștină normală e cu putință numai atunci când se păstrează ritmul în toate privințele. Un proverb francez zice, diavolul e un obsedat, lovește mereu în același loc. Monotonia agravează suferința. Monotonia exasperează până și cele mai bune intenții, obosește compătimirea, iscă sila. Sfântul Apostol Pavel s-a necăjit pe acest duh necurat pentru că înălța omul în locul Domnului Isus, zicând Oamenii aceștia vă vestesc calea mântuirii. Oricine înalță omul în locul Domnului Isus sau îl amestecă în lucrare alături de el este stăpânit de un duh necurat. De aceea, Duhul de partidă este un duh necurat, pentru că alături de Domnul Isus pune și omul. Drac, în limba greacă, dracon, înseamnă a fugi în secret, ca robi fugiți de la stăpâni. măcirea lui Teofil al Antiohiei către Autolic, Cartea a doua, 28. În numele lui Isus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Domnul Hristos era în Pavel, de aceea a putut El să poruncească în numele Lui. Dacă sfințim pe Domnul Isus Hristos în inimile noastre, dacă El, felul Lui de a ne stăpânește cu putere și ne călăuzește necurmat, atunci putem să poruncim în numele Lui, căci poruncile vor fi împlinite. Numai Hristosul din inima noastră poate lucra prin noi. Hristosul din afara noastră nu ne folosește în lucrarea Lui. Acest duh stăruiește în lupta lui împotriva slujitorilor lui Hristos. Așa este orice duh necurat și astăzi. El nu obosește și nu se rușinează când este vorba de lupta împotriva lui Hristos și a slujitorilor lui, ci stăruiește mereu. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Apoi Domnul Iisus, prin slujitorul său Pavel, a intervenit și a zis Duhului În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Adevărații slujitori ai lui Hristos devin una cu el, așa cum fierul pus în foc devine una cu focul, ia chipul și puterea focului. Ei când fac ceva în numele Domnului Iisus Hristos, se văd îndată urmările și a ieșit chiar în ceasul acela. Numele Domnului Iisus Hristos nu este numai un cuvânt, ci este o putere care lucrează. Sfântul Apostol Pavel s-a folosit de numele Domnului Iisus Hristos pentru izgonirea Duhului Necurat, pentru că și lucrarea pe care o făcea el, Pavel, era a lui Cristos. Numele lui Cristos lucrează numai pentru propășirea lucrării lui Cristos. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Lucrarea Domnului Isus este ca focul. Când s-a aprins, se vede.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 Făcut. Soare, flori, ia stăcut. Cine din tine mai zidit, om cu tipul tău slăvii, grăi și minte cu mai mi nou, duhtimnat viașe. It's gift and flair. Please. <laughs> Cei ce se fac bucurii, chipul tău cel minunat, vreau să-l port cu adevăr.